Uh, Pigiraen zorzian izanen da egun bat nun uh, bia, bi, uh, egun horren bimunian et, etaren ahmakgabetzea uh, osoki egin nahi izanen da. E, ordean ejan egun hortan uh, uh, etaren ahmak gusiak uh, gizarte zibilak jendate zibilak uh, desmontu datuko ditu, Bi jamunean be, egoera beji batian izaen gira eta prozesuaren beste aaldegusiak agian desprokatuko dira eta antzinadatziko ditu. Ze Luturarik akordiorik Frantzia eta Espainirekin bentuko ez duzu haien Ez guk lu osotik lau uh, da saiki, Gila uh, etengabe uh, frances gubernoari uh, uh, proposatzea bela sardadin uh, afera hortan eta uh, elkarrekin uh, ahma gabetzea hori uh, antolatu uh, molde konfidenzial uh, batez uh, segurtasun hori gusiekin Eta, uh, momentukoz, ez dugu kan arra bere partetik. Hordian, uh, gaur uh, pausatu dugu uh, iniziatiba hori. Zenta, argida gurentzat, ahme ar gavitze hori, uh, bukatu izan behar dela datoren uh, lenda karitzako uh, tezkonde baino lehen. Zergaitik hori? Zergaitik, zenta, bon, normala nor da, alde batetik zenta, holandek bat zuen, uh, bos urte, uh, arrazo konpontzeko eta ez da normala bere ondokoari ari ahazu hori uztea eta ez dakigu zuzen zen nolako egoera politikoan izan giren lehen dakaritzako oteskundearen baita ere lege bizarriko oteskundearen biha jamunean. hiru dira irua haste eta haren ahmen euneko kasik lauro goia eskaz dela, nola pospita hori irua hastez ahmen eta disakmatzea? da Gaur egun importantea dena da uh, ulertzea zergatik uh, iniziatiba hori uh, plantanez dugu uh, be gobernuak uh, bere ardunnak ez baititu arzen, zertarako uh, balioko den, se perspektibak idekiko dituen eta oli... Hau dena, uh, ongi espikatuko te, biharko miarritzeko dezarmea libuluzko forgoan, bi bake artizahuek, uh, Michel Berroko irriguan eta Michel Tubiana, biharko goizian, uh, seita eta informazio eta esplikazioa negeiago emanen dituzte. Ezta etaren uh, iniziatiba bat azkenean egizak uh, du hartzen hori eskutan, Uh, Publioki erana izan da eta bai estatua izan da etaren den David Plarena atzetik. Etak uh, delegatu du bere uh, armen ardura politiko eta teknikoa, jenda uh, arte zibileali Aurrian haain jenda arte zibilak kudeatzen du, nola uh, sepetan eta se balintzetan uh, ahma garritze hori ant, antolatu eta bururaino egin, antolatu.